Newsticker. Grinch verhaftet. Weihnachten bisher nicht wiedergefunden. Willkommen zum ClueCast Weihnachtsmonat. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann ist schon wieder fertig. Bloß der Cluecast, der brennt immer weiter. Ihr habt es erfasst. Wir bereiten uns geistig darauf vor, Tannen zu fällen, Kerzen zu entfachen und sind dabei, mit euch einen weiteren megalotastischen Special-Monat zu feiern. Ob wir dabei die Clue-Writing-Redaktion abwackeln oder nicht und was wir sonst noch so unter dem Einfluss von zu viel Glühwein ausgebrütet haben, erfahrt ihr später. Denn jetzt heißt es erst einmal... Viel Spaß mit der Kurzgeschichte. Advents Special Fluchtinstinkt Grace lehnte sich in dem übergroßen Liegestuhl zurück und nahm einen Schluck von ihrem Eistee. Die kaum bewohnte Insel in der Karibik war wirklich traumhaft, und sie wollte jede Sekunde ihrer wohlverdienten Ruhe genießen. Mit ihrer Hand fuhr sie fahrig durch ihre vom Wind zerzauste Kurzhaarfrisur, um etwas Ordnung ins Chaos zu bringen. Sie schloss die Augen und lauschte abwesend dem Rauschen der Wellen, die über den weitläufigen, mit Palmen übersäten Sandstrand brandeten, und war bereit, jeden Augenblick einzuschlafen, als plötzlich jemand die Sonne ausknipste. Was? schrie sie entsetzt auf und fuhr aus ihrem Liegestuhl hoch, nur um im nächsten Moment zu begreifen, dass sie eine Gestalt ins Licht getreten war. Ihr langjähriger Arbeitskollege und guter Freund Juan stand vor ihr, einen Drink in der Hand und ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Du bist immer unglaublich schreckhaft, erklärte er amüsiert, während er zu dem Liegestuhl neben ihr schlenderte und sich setzte. Grace schüttelte verwirrt den Kopf, lehnte sich wieder zurück und meinte, Das hast du absichtlich gemacht, oder? Er zuckte mit den Schultern. So halb, aber mit dieser Reaktion habe ich nicht gerechnet. Du hast in etwas so dreingeschaut wie Officer Ripley in Alien, und dazu wirken deine Augen in diesem Licht so richtig gruselig himmelblau. Wenn du meinst, schmollte Grace und wollte ihre Aufmerksamkeit gerade dem neben ihr liegenden Buch widmen, als Juan weitersprach, dieses Mal etwas ernsthafter. Sag mal, warum wolltest du ausgerechnet jetzt Urlaub nehmen und hierher kommen? Wegen der Adventszeit, entgegnete sie, das ist die schlimmste Zeit des Jahres. Wieso das denn? fragte er erstaunt. Ich mag diese Vorweihnachtsstimmung. Also. Da hätten wir all die voll mit Geschenken bepackten und sehr aggressiven Menschen in der Stadt, dann all der Glühwein, der den Leuten nur glühende Nasen beschert und schließlich den ganzen Stress, weil man selbst Geschenke kaufen muss. Das verstehe ich jetzt nicht, murmelte er. Ich mag das Geschenke kaufen und die Menschenmassen, sogar die von der Heilsarmee, die Weihnachtslieder singen. Oh nein, nicht die, rief sie aus und fügte hinzu, die sind für mich auf demselben Niveau wie Mistelzweige, Al-Qaida und Technomusik. Einfach unerträglich. Du bist eine unglaubliche Misanthropin, lachte Juan und nahm einen großen Schluck von seinem Drink. Der junge Anwalt trank zwar ab und an, doch nach langjähriger Freundschaft wusste Grace, dass er schon nach wenigen Schlucken angeheitert war, was ihre gewohnt chaotischen Diskussionen erklärte. »Was denn?« fragte sie. »Ich bitte dich. Fest der Liebe?« »Und dann muss man auch noch einen Monat Geschenke suchen und auf seine eigenen warten, bevor man sie kriegt.« »Der Advent ist eine nicht enden wollende Warteschleife mit Fahrstuhlmusik, nur um sich dann am Ende mit der Familie zu streiten.« »Du kannst ja statt streiten einfach prozessieren,« schlug er grinsend vor. »Immerhin gewinnst du ziemlich oft vor Gericht.« Das liegt nicht daran, dass ich gut bin, sondern dass ich gute Mandanten habe, entgegnete sie lachend. Ich meine nur, jeder Richter hat mit einem Typen Mitleid, der wegen der Höhe von seinem Gartenzaun verklagt wird. Mir gefiel der besser, der sich ein Krokodil im Wohnzimmer halten wollte, entgegnete er lachend. Einfach episch. Er machte eine Pause und streckte sich faul, bevor er hinzufügte. »Trotzdem, ich mag die Adventsstimmung. Es ist wie wenn Vorfreude und ein Gefühl von Frieden in der Luft liegen.« Grace zuckte mit den Schultern und murmelte, »Um Himmels Willen! Du klingst ja geradezu, als ob du verliebt wärst.« Sie und Juan waren schon immer sehr verschieden gewesen, doch sie hatte ihre kleinen und nicht besonders ernst gemeinten Zankereien als Bereicherung und gute Unterhaltung in dem oft langweiligen Alltag in der Kanzlei empfunden. Und Juan hatte schon immer ein Talent dafür gehabt, sie zu erschrecken, was sie zwar manchmal nervte, doch, wenn sie ganz ehrlich war, musste sie zugeben, dass sie es ganz amüsant finden konnte. Er sah zu ihr herüber und murmelte. Wer weiß, vielleicht bin ich das ja. Grace brauchte einige Zeit, bis sie begriff, was er meinte, und sie wäre beinahe wieder aufgesprungen, doch sie beherrschte sich. Irgendwie hatten sie wohl beide schon lange damit gerechnet, dass dies eines Tages passieren würde. Es hatte genügend Zeichen gegeben, genügend unausgesprochene Dinge, die zwischen ihnen in der Luft zu liegen schienen. Sie schwieg und wusste erst nicht, was sie sagen sollte, bis sie sich schließlich einen Ruck gab und ihren Fluchtinstinkt überwand und mit aller möglicher Überzeugung erklärte, Egal was passiert, ich werde die Adventszeit weiterhin hassen. Das weißt du schon. Das war das Advents-Special Fluchtinstinkt, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Rahel. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Karibik und beinhaltete die Clues Mistelzweig, Kurzhaarfrisur, Himmelblau, Gartenzaun und Krokodil. Ausnahmsweise gibt es noch eine zweite Lesung dieser Kurzgeschichte, und zwar von Inga Kuroviak. Den Link zu Ingers Version findet ihr in der Beschreibung, genauso wie den Weg auf ihre Sprecherseite. Dank sei dem Glühwein, der uns fälschlicherweise die Illusion vermittelt, wir stünden nicht kurz vor dem Erfrierungstod. Es ist so kalt hier draußen im Wald. Aber Freunde, es lohnt sich, mit der Kettensäge durch den Schnee zu marschieren. Schließlich wollen wir den perfekten Weihnachtsbaum fällen. Es gilt, den Lärm der Kettensäge zu übertönen. Also stöpseln wir unsere Kopfhörer ein, um während unserem illegalen Baumbeschaffungsausflug etwas über Clu-Writing zu erfahren. Auch zu diesen froh, hoh, ho, hohen Festtagen erstrahlt ClueWriting im megalotastischen Schimmer der Advents- und Weihnachtsspecials, die euch den ganzen Dezember über unterhalten werden. Und es wäre das alleine nicht Grund genug, sofort auf cluewriting.de vorbeizuschauen, läuft derzeit eine Blogparade, zu der ihr herzlich eingeladen seid. Schreibt bis zum 20. Januar 2016 eine Kurzgeschichte nach Stichworten, veröffentlicht sie auf euren Seiten und werdet danach bei uns vorgestellt. Ach, wer möchte das nicht? Los, ihr lieben Schreiberlinge, zündet euch ein Kerzlein an, zückt eure digitale Feder und verarbeitet Adventsstress und Weihnachtspanik in einer Clue-Writing-Kurzgeschichte. So, ihr lieben Elfen- und Rentiere, unser Geschenksack ist randvoll gefüllt mit Special-Beiträgen zum Lesen und Hören. Aber was könntet ihr uns denn schenken? Genau wie üblich lechzen wir nach Keksen und euren Worten. Also schlagt uns fleißig Clues vor und erfahrt, was wir aus euren Stichworten basteln werden. Wir haben den perfekten Weihnachtsbaum für unsere Redaktion. Da hängt sogar schon eine kostenlose Lichterkette dran. Den verladen wir jetzt flugs und dann nichts wie weg. Mindestens genauso freudig sammeln wir auf hörtalk.de unsere Sprecher ein. Nur haben wir die bis jetzt noch nicht mit Lametta dekoriert. Hm, ob die sich wohl über Festtagsschmuck freuen würden? Ähm, ja, wir testen das gleich mal und ihr, werte Zuhörer, bringt den wunderbaren Stimmen des clue etwas Eierpunsch. Besucht diese Helden des clue auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem glockenhellen Klang ihrer Stimmen zu folgen. Oho, da kommt ein Kerl mit Gewehr, der Weihnachtsbaumdiebstahl für eine bedeutend ernstere Sache hält als wir. Lasst uns, während wir möglichst rasch davon tucker, nur noch sagen, dass auch unsere Social-Media-Seiten zugeschneit sind und im Glanze der Specials und Lichter erscheinen. Wenn ihr mehr über unsere finsteren Machenschaften zur Wintersonnenwende erfahren wollt, besucht und liked uns auf Facebook, Twitter, Google Plus. Ach, wisst ihr was? Ihr kennt die Liste genauso, wie ihr wisst, dass ihr den Klug hast auf iTunes, Stitcher. Ach, die Puste muss ich sparen, um Kerzen auszublasen. Für YouTube reicht's aber noch, denn da gibt's zu den Feiertagen etwas ganz Besonderes. Und damit, liebe Freunde, versuchen wir herauszufinden, wie wir den 10 Meter großen Weihnachtsbaum, den wir eben geklaut haben, in unser Redaktionshochhaus hieven wollen. Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und verschneiten Wünschen eure Lucasta. Nein, ich ich ich bin nicht müde, ich ich Ich ruhe nur meine Augen aus. News -Ticker. Grinch verhaftet, Grinch verhaftet, Grinch. <lacht> <lacht> Normal. <clears throat> ah. News ticker. News ticker. News ticker. News. All the news. <laughs>